ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين مواجهين السعين على أمر الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقُرَّة أئمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. dan saudara-saudara sekalian yang terhormat. Pada pagi hari ini, pengajian kita khususkan dengan penjelasan dan keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Rajab serta Isra dan Mi'rat, Nabi kita Muhammad SAW. Demi untuk kita mengambil barakah dan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa Ketika menegakkan agama Islam Bulan Rajab Termasuk bulan yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Rajab Termasuk bulan yang terhormat lebih jelas termasuk golongan bulan-bulan korum, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Al-Quranul Karim, serta diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam. Abisnya. Memang saudara-saudara, pokok pengambilan atau sumber ajaran agama Islam terambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, atau lebih terkenal juga dengan Al-Qiblat dan As-Sunnah yang mana kedua-duanya sudah dijelaskan serta diajarkan oleh ulama-ulama yang ahli di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman inna iddatasyuhuri inda Allah izna ashrashahran fi kitabillah Yoma, Allah mencipta langit dan bumi, minhā empat huruf. Itulah tinul kuyum, kala tazlumu fihnya amtusakum. Ssunggunya, hitungan bulan-bulan bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tercatat di dalam Kitab Allah, Allah yang Maha ialah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang terlupakan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu Menghayati diri dirimu pada bulan-bulan itu. Menurut ayat ini, kita telah dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan adanya bulan-bulan ditentukan dengan. 12 bulan yang mana kesemuanya ini telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Allah ketika Allah menciptakan langit-langit dan dunia ada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan segala sesuatu itu termasuk penetapan bulan-bulan yang sumpirkan rupa Tentu saja itu adalah Fil azali Kerana Budrak iradat Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Qajimah Atau azali Sebagaimana kalau kita Mempelajari ilmu haqidah Kita membaca ilmu tawfi Di dalam kita menciptakan Sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sana dijelaskan Allah bersifat dengan al, al qudrah Al-Qudrah sifatun Qajimatun Qaimatun Tidakihi ta'ad Sifat Qudrah Sifat Qadima Yang ada pada Zat Allah Subhanahu SWT Begitu juga Iradah kehendak Allah Sifa'ul qadimahun qa'imatun fi zaatihi ta'ala Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan menciptakan itu dan ini kehendaknya adalah azali Artinya qadim Adapun Allah mencatatnya jadwal al-mahfud ini sudah ditentukan sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaskannya, yaitu Yawma khalaqas sama wa tul'am bahkan di dalam hadis yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat takdirnya segala sesuatu sebelumnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi lima puluh ribu tahun di dalam halis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda Inna Allah Ta'ala Kataba maqadirakuli syait Qabla an yahuqassamawajur ar Bi khamsina alfa'am Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manjatkan takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi dengan beberapa penjelasan itu kita dapat mengetahui semua yang sudah dikahkiki oleh Allah Subhanahu Wataala. Sudah ditentukan Sudah dicatat Sebagaimana yang tersebut Dalam hadis-hadis tadi termasuk sama Adanya 12 bulan Dan Di antara 12 bulan, 12 bulan Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu S.A.W. itu Ada 4 bulan yang tersebut memang kalau kita pahami dengan secara meruas kita akan mendapat mendapatkan bahwa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beraneka warna ini tidak disamaratakan kesemuanya tetapi ada yang diberi keistimewaan ada yang diberi kemuliaan dan sebagainya Lalu kita lihat Bangsa malaikat Malaikat-malaikat Bukan semua disamaratakan oleh Allah Ada malaikat-malaikat Yang dimuliakan Termasuk Malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Usafir, Isra'il Ini dimuliakan oleh Allah Di kalangan manusia Anak turun Adam AS Pun tidak semua disamaratakan Tetapi ada yang diistimalkan oleh Allah SWT Ialah para Rasul, para Nabi Bahkan diantara mereka pun ada yang dimuliakan Dan sangat diistimalkan oleh Allah SWT Termasuk yang 25 Termasuk Ulul Azal Apalagi Nabi kita Muhammad SAW Bahkan dijadikan khairul abdiya wal mursahid begitu juga dalam tumbuh-tumbuhan ada yang diistimewakan oleh Allah dalam hewan dan sebagainya bahkan ada yang dihalalkan ada yang diharamkan jadi kesemuanya ini adalah tidak disamaratakan oleh Allah tapi ada yang diistimewakan bahkan antara langit bumi dan sebagainya demikian juga. Jadi jelas, kalau begitu Waktu itu pun juga ada yang dimuliakan oleh Allah Bulan ada yang diistimalkan Hari ada yang diistimalkan Dan saat-saat ini pun ada yang diistimalkan Kalau kita lihat hari Jum'ah diistimalkan Lebih diutamakan daripada hari-hari yang lain Begitu di antara bulan-bulan Ada dimulakan oleh Allah Termasuk bulan Ramadan Wah, Ini dimuliakan, diistimalkan Di samping itu ada Bulan-bulan yang dinamakan Bulan-bulan terhormat Atau al-ashrul huruf jumlahnya 4 nah, Minha arba'atul baatul Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat Di dalam kemuliaan empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang sejak zaman dahulu kala bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim a.s orang-orang jangan sampai mengajakkan peperangan, perbuatan, perbuatan jahat dan sebagainya, walaupun di bulan apapun saja yang untuk berbuat itu dan ini yang melanggar garisan Allah subhanahu ta'ala apalagi di dalam empat bulan ini wala tadrimu fihinna anfusak. Empat bulan yang terhormat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan apakah itu? Ketika Nabi menjalankan hajjatul wada'. Nabi berkhutbah di tanah suci. antara khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kesuburkan inna zamana qadis tajar kahhayatihi yawma khalaqullahu s-samawati wal-arj as-sanatus ma'ashra syahran fi kitabillah minha arba'atul huru salasul mutawaliyat zulqa'dah wa hijjah wal muharram allazi bainamada washabdan zaman telah berkisar kembali kepada saat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tahun itu ada 12 bulan telah dicatat dalam kitab Allah di antara 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat yang tiga terusan Zulqa'dah Dhul Hijjah, Muharram Dan Rajab yang berada Di antara bulan Jumatul -Jumat Akhir Dan bulan Sabat Nah, dengan penjelasan Hadis Nabi Muhammad SAW ini Kita dapat mengetahui bahawa Bulan terhormat Adalah empat macam Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram Dan Rajab Kalau begitu kita-kita ini Pada bulan ini Berada pada bulan Berhormat Pada bulan haram Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Maka Di dalam bulan rajab Ada mempunyai penjelasan yang khusus Walaupun Walaupun Beberapa penjelasan hadisnya Tidak Begitu kuat Tetapi termasuk bulan Ini sudah langsung Penjelasan dari Al-Quran Bahkan Penjelasan daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun Mengkhususkan ada yang pula rocat Sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sebagian ulama mengatakan ini hadis mursal. Hadia dari sahabat tabi'i langsung ke nabi, tidak ada sebutan sanad. Tapi dalam kitab yang lain dijelaskan ini hadis marfu'. Dilibatkan oleh Ad-Dailami Hanya tingkatnya wa'ir nah, Jadi Nabi menunjukkan bahwa Bulan Rajab, bulan Allah Bulan Sa'ban, bulan pu, Kata Nabi Dan bulan Ramadhan, bulan Umat nah, Dinesbatkan demikian ini Atau disandarkan di Dengan sebulan berikat ini Ini menurut keislaman. Bulan Rajab bulan Allah semua bulan bulannya Allah. Maksud mengapa Nabi Muhammad ini sebutkan bulan Allah? Arke yang memuliakan, yang menghormat, memberikan kehormatan bagi bulan ini adalah Allah Subhanahu Wataala dan bulan Rajab dijadikan bulan istimewa termasuk bulan Ramadhan. Jadi kita dapat mengetahui bahwa bulan Rajab termasuk bulan terhormat pun dijaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, di dalam bulan raja, kita melihat banyak orang sangat memperhatikan untuk menjauh puasa. Ini adalah baik. Puasa itu sendiri sudah baik. Dan ketiga dalam bulan raja, walaupun sebagian ulama-ulama menjelaskan bahawa Penjelasan dan keterangan adanya puasa khusus bulan rozhar itu hadis-hadis yang terlaris, bahkan ada yang mengatakan tidak ada hadisnya sama sekali. Nah, Walaupun demikian adalah puasa itu sendiri baik dan pada bulan rozhar pun juga baik. Eh. Maka tinggal demikian ini kalau kita sudah kembali kepada keterangan dan penjelasan jalannya. Kumpama kita menemukan hadis itu adalah go'ib Bagaimana sudah saya seberangkan Kalau -kal dalam ke dalam kapalila amal Jalankan walaupun sekali Agar masuk dalam hadis Jadi dalam hal-hal ini Macam-macam penjelasan beberapa ulama Termasuk adanya puasa bulan bocad Pernah ada seorang tanya Bagaimana Rasulullah SAW itu Kalau tidak berbahaya Ya ada kalah kuasa Sambil penuh, ada kalah yang tidak Jadi sama dengan bulan-bulan yang lain Ada yang menjelaskan hal demikian Tapi ada hal juga menjelaskan bahawa Ada seorang yang puasa tiap hari Lalu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW Saya bilang saya kuat Kalau kuat puasa kuasa Sekian hari, sekian hari Masuk puasa tiga hari daripada bulan Tarwihul Muharram. Sumbinul Muharram, Salatan Sumbinul Muharram, Sumbinul Muharram ini termasuk bulan nah, Wajib. Jadi masalah-masalah ini banyak timbul beberapa pendapat. Tapi pokoknya yang kita pegang adalah baik puasa Wajib, bahkan dimus tahab dan walaupun diajar bagaimana sudah saya terangkan. Nah, jadi Jaladra Raja adalah termasuk bulan yang bersifat mewar, mempunyai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Di dalam Jaladra Raja ini, kebetulan Allah Subhanahu Wataala menentukan adanya peristiwa yang hebat, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang menunjukkan. Kemucizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ialah terjadinya Israq dan Mi'ara Terjadinya Israq dan Mi'ara pada bulan wajah Bahkan malam 27 Ini menerima riwayat yang tersehut Walaupun masih ada Beberapa ulama mengatakan Israq dan Bukan pada bulan wajah Belan wajah tetapi menurut riwayat yang tersebut yang begitu juga diperhatikan oleh umumnya dunia Islam adalah pada malam 27 bulan Dzulqa'dah tahun 11 Hijriah M, eh, tahun 11 ketika Nabi diutus dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berusia 51 tahun Sebelum hijrah Kurang lebih 2 tahun Adapun di dalam Riwayat-riwayat lain Bahwa Nabi Muhammad SAW Sudah pernah Di Israq Miqlam Lebih daripada 30 kali Dalam beberapa Riwayat Bahkan diterangkan oleh Kitab As-Siratul Harabiya Bahawa Nabi Muhammad SAW Telah diisrahmeratkan oleh Allah SWT Lebih daripada 30 kali Berdasarkan Beberapa riwayat Tapi kesemuanya tadi Dalam inti kecuali yang sekali yang terkenal pada 27 wajah itu Yahudotan hiruhihi wajah satihi ini yang selalu diperingati oleh umumnya dunia Islam dan ini yang selalu terkenal adik isra dan nyawa dalam masyarakat kaum muslimin yaitu yang Ya kawdotan, ya kawdotan bukan tidur Itu ya dalam keadaan Bangun Bi jasadi, diri dan rohnya. Ada pun lainnya Dalam dunia Malah kadang-kadang, kalau kita teliti betul Dalam cerita Isra dan ni'awat yang sering diceritakan, diceritakan itu itu sebetulnya kalau kita kembali kepada hadis-hadisnya, itu sudah campur aduk antara hasil dari isra'impiyah dan isra'bijasa diwaruhiyah Allah tadi tapi toh untuk dasar ilmu tambah penjelasan ketelangan saya rasa tidak menjadi persol tapi untuk orang memiliki secara ilmiahnya ini harus didapat merindikan nah, ini adalah masalah masalah Jadi sekarang kita sudah dapat mengetahui demikian. Ini. Nah sekarang isra yang sekali ini yang terkenal riwayatnya atau yang tersohor pada malam 27 bulan Rajab tahun 11 setelah Nabītur Ṛṣūd pagi inilah yang selalu kita perhati dan selalu dibahas dan diterangkan di mana di mana. Dan hal yang diberikan ini menunjukkan Besarnya tingkat landan derajat Nabi Muhammad SAW Karena Israq dan Mi'rat ini Merupakan khususiyah Min khususiyati Nabi Muhammad SAW Merupakan keistimewaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW tak, ha? tidak ada nabi dan rasul yang disa dan mengharapkan sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bertanya, mengapa kadang-kadang dicatat jadualannya warahat Nabi Isa? Ia adalah Nabi Isa bukannya Allah sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya Nabi Isa dinaikkan ke langit demi untuk diamankan karena di serbuk oleh kaum riyak silnihal barrafahullahu ilaihi rafahullahu ilaihi sudah, lalu dilanggikan nah, jadi tidak ada isa dan ni'mad sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bagi Nabi dan Rasul mana pun nah, kalau begitu, ini merupakan khususnya memang Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa khususnya mempunyai keistimewaan dan sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terjadinya Isa dan Mi'arat ini di samping apa yang difirmankan oleh Allah li muriyahu min ayatina untuk kami menunjukkan kepada Muhammad itu setengah dari ayat-ayat kami pun untuk menggembirakan dan membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum pengikutnya. Apa sahaja, karena di dalam Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam mendapatkan reaksi, gangguan, ejekan, kanyangan, rintangan yang luar biasa. Memang paling berat membina manusia. Maka itu oleh Allah SWT ditentukan beberapa Nabi dan Rasul untuk membina manusia Yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa Dan sejak kecilnya sudah dibina dan dididik langsung oleh Allah SWT Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sendiri "Adzabani Rabbi Fa'aqsan Ta'id Untuk apa? Untuk membina manusia-manusia keseluruhannya Yang mana manusia-manusia pada saat itu Sudah sangat merosotnya Sebagaimana mana sudah seringkali saya terangkan Kurang lebih 600 tahun Manusia-manusia dunia ini lo kosul Daripada pimpinan Nabi dan Rasul Maka sangat merosotnya Sampai alamnya menjadi alam kufur alam syirik, alam mungkar, alam maksiat dan alam cahit gelap gulita. Lalu Nabi Muhammad SAW seorang diri diberi peranan dan tugas kewajiban yang begitu berat untuk membina manusia keseluruhannya. Bukan untuk segolongan, bukan untuk sederah, bukan untuk semasa, tapi untuk seluruhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjahaskan Wa ma'arsalna illa linnas jatah Jadi Allah memutus Nabi Muhammad SAW Untuk seluruh manusia nah, Bagaimana untuk memilih manusia sedikit manusia dalam Keadaan yang dimiliki rupa Dihinggapi penyakit ruhani Penyakit akhli Penyakit fikri Dan keadaan yang sedemikian itu Maka jelas secara secara Sangat berat Maka ketika menyebarkan agama Islam Sampai dengan Terang-terangan Ganjangan gangguan luar biasa Tidak dapat kita bayangkan Bagaimana Bukan hanya terhadap Nabi Muhammad SAW Sampai terhadap pengikut-pengikutnya Artinya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam Alias sahabat-sahabat lainnya Sampai Di dalam Memperjuangkan agama Islam itu Karena sangatnya gangguan Terhadap Nabi dan Pengikut-pengikutnya Nabi merasa Berbelas kasihan kepada pengikutnya Pengikut-pengikutnya Ada orang-orang Islam alias sahabat-sahabat Nabi Diperintahkan untuk mengungsi Bahkan dua kali Ke negeri Ethiopia Nabi tetap mempertahankan dan untungnya bagi Rabi waktu itu masih ada dua orang pembelanya, Pamannya sendiri yang bernama Abu Talib Dan istrinya yang bernama Syedatullah Khadijah Ini masih disegani atau disungkani oleh penduduk Mekah Oleh kawan Kures Abi Talib sebagai tua-tuanya orang Mekah Siti Khadijah seorang saudagar kaya Yang tadinya banyak orang-orang diberi uh, barang jaganan kalmun menjadi fakul-fakulnya maka banyak yang senang tapi setelah masuk tahun ke-10 Hijrah sampai masuk tahun ke-11 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi cobaan yang besar ialah wafatnya dua orang pembelanya tadi. Abi Talib meninggal dunia baru selesai dengan Khadijah pun meninggal dunia hanya dalam seminggu tiga hari dua orang nah setelah wafatnya dua orang ini bagaimana dah rasa sedih dan susahnya walaupun bagaimana orang itu kalau mempunyai seorang pembela apalagi pamannya sendiri meninggal dunia kalau orang mempunyai istri apalagi istri yang sangat membelanya mencurahkan harta bendanya dan segalanya untuk suaminya Lalu meninggal dunia. Bagaimana perasaannya? Di samping ini, setelah wafatnya dua orang itu, makin meningkat gangguan kaum miskin. Sekarang merasa tidak ada lagi yang di sekali, ada lagi yang ditakuti, nggak ada lagi yang dimaluk. Jadi makin meningkat, makin meningkat gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu ketika Nabi ke Kaabah sana sudah ada orang yang berani mencekiknya. Sampai ada beberapa orang di Kaabah Jahannam mengambil kotoran unta atau jeruan unta dan kotorannya jaber waktu lebih sujud ke hadapan Kaabah sana ini ditaruhkan di punggung Nabi Muhammad SAW. Yang dan tidak ada yang berani menolongnya, tidak ada yang berani membela yang sama sekali. Anaknya lebih sedikit yang bernama Sayyidatulah Fatimah yang masih anak-anak itu yang menolak, yang membersihkan Sampai begitu Maka akhirnya Nabi tidak tahan lagi untuk ke Mekah Nabi keluar dari Mekah untuk mencari Orang-orang masuk agama Islam Nanti diajak meneruskan perjuangan Islam Berangkat Nabi dengan anak angkatnya ke daerah Bo'if Di sana golongan Bani Saqif Maksudnya Nabi untuk mereka diajak masuk agama Islam, nanti diajak kerjasama memperjuangkan agama Islam. Sampai di toif sana bukan hasil apa yang dibayangkan oleh Nabi dan diharapkan malah sebaliknya masuk di sana baru berbicara dan sebagainya, pembesar-pembesar toif. Wa ketua Ra'u Ba'if mengumpulkan anak-anak dan budak-budak Untuk mengganyang Nabi Muhammad SAW Dan melalui parinya dihidupati Sampai berhidupan jalan Dipertahankan oleh Nabi Sampai 10 hari Akhirnya terpaksa Tuhan Nabi tidak hasil. Nabi berdoa kepada Allah SWT Terkenal dengan doa Ra'u Ba'if Lalu Allah mengundang malaikat Jibril Ketika Nabi berada di antara dua gunung, di sela-sela gunung Atau di lembah di antara dua gunung Turun lagi sifri Ya Muhammad, Allah telah mengetahui apa yang menjadi tindakan orang lain Dan sekarang Allah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung Akan mematuhi segala perintah engkau ya Muhammad Apa? Kemauan turun, eh, Keluar malaikat yang menjaga gunung Jadi Ya Rasulullah saya mereka 3 gunung Diperintah oleh Allah untuk memuatkan perintah Karena Allah mengetahui bagaimana Tindakan orang-orang terhadap engkau Maukah engkau ya Rasulullah Dua gunung ini saya hantamkan kepada orang-orang pagi Nabi tidak, jangan Kalau kamu hancurkan mereka, ya hancur habis Tapi jangan, kalau mereka tidak dapat masuk agama Islam saya mengharapkan anak-anak turun mereka supaya masuk agama Islam. Di sinilah heranya dan takjubnya malaikat-malaikat ini terhadap bagaimana jiwa Nabi Muhammad SAW betul-betul rahmatan lil alamin sudah begitu dikanyang, sudah begitu diantam dan sebagainya. Sekarang ada pembelaan dari malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghancurkan mereka, Nabi tetap tidak maaf. Kalau kita manusia biasa, malah mengharap. Ini eh, memang manusia biasa. Oh dikandungkan sedikit, muka-muka, mu hancur. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW juga begitu tidak mau sama sekali. Memang betul-betul Nabi Muhammad SAW bilang, Rahim adalah betul-betul rahmatullahi lal-alamin. Nah, inilah jadi hal. Ini memang sejauh kalau bapak-bapak -baba mereka tidak mau masuk agama Israel, anak-anaknya biar masuk agama Isam. jadi masih ada harapan, babaknya, anak bapaknya anak-anaknya maka syukur Alhamdulillah apa yang dianggungkan oleh Nabi yang diharap-harap hasil akhirnya semuanya anak turunnya masuk isam. masuk Nabi Kau, Kota Mekah dan keadaan yang sangat prihatin Maka tidak ada orang yang mengalami keprihatinan Di dalam melekan hak dan kebenaran Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Nabi lain pun tidak mengalami keprihatinan Seperti apa yang dia alami oleh Nabi Muhammad SAW Sampai tahun itu dinamakan Amal Fuzud Nah, pada saat demikian itu Sudara-sudara Sudah top, susah dan sedih serta keprihatinan Nabi Muhammad SAW semuanya ini toh sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu SWT maka dalam keadaan yang sedemikian rupa sampai tahunnya dinamakan Amal Khuzun Allah menunjukkan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu SWT dan bagaimana jelajah dan pangkat serta keistimewaan Nabi Muhammad SAW nah justru pada saat yang demikian itulah terjadinya Islam Nah, jadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana situasi dan keadaan akan terjadinya isok dan nawait samping terjadinya isok dan nawait. Kalau kita sudah ambil ini saja, kita harus kembali bahwa perjuangan hak dan kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya memperjuangkan agama Islam. Walaupun kita menghadapi rintangan, gangguan bagaimanapun pasti nanti ada kemenangan yang luar biasa. Pasti nanti ada adanya keberhasilan yang luas. Asal betul-betul kita memperjuangkan agama Islam Sebagaimana digariskan oleh Allah SWT. Susah, sedih, gangguan, rintangan dan sebagainya, kalau kita tetap uruskan perjalanan di atas dirinya, pasti nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, hal ini harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah Maka di dalam hak kebenaran Jangan orang lantas gentar, takut, putus asa Karena mengalami kesukaran Karena mengalami rintangan Karena mengalami ganjangan Atau menakmati kesusahan nah, Asal gentar Kenapa? Karena Allah SWT menguntungkan Al-Hakku Ya'lu Walayu'la'alaihi Ada kata yang lain Al-Islam Ya'lu Walayu'la'alaihi Hak itu tetap tinggi Tetap mulia Tidak bisa dikarahkan Al-Hakku Ya'lu Walayu'la'alaihi Jadi hak itu tinggi Tidak bisa diatasi Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tinggi. Tidak bisa dikalahkan maksudnya Jadi hak itu tetap menang Hak itu tetap mulia tetap jaya, tidak bisa dikalahkan kelanjutan juga ha. Sudah. kemudian orang-orang isat -orang ini yang membawa hak jadi Allah SWT asal betul-betul keimanan ikan Islamnya, tetap juga mulai, tidak bisa menjadi hina remeh, rendah, tidak bisa kenapa? Allah SWT berfirman wa la ta'hinu wa la tahzanu jangan kau merasa hina Jangan merasa susah. Wa antumul Allah. Kamulah yang luhur. Tapi syarat. Engkongtum mukmin. Engkongtum mukminnya ini syarat. Jadi engkongtum mukmin apa? Bila kamu betul-betul adalah orang mukmin. Jadi kalau kita kita ini orang-orang Islam betul-betul mukmin. Kalau Islam banyak yang ngaku Islam. Terapa sampai tulislah, aja lah. Solat nanti-nanti, puasa tidak itu tidak ini lah. Aduh, ini jaya tidak. Engkau temuk ini ada mukmin yang sesungguhnya. Bagaimana mukmin yang sesungguhnya? Ada mukmin haqqan ada mukmin saljukuda, sebagainya. Jadi engkau temuk kalau betul-betul kamu mukmin, tidak akan gilip. tidak akan susah. Tetap Allahun, walatahidu, walatahyanuhi. Muantu mulakalau nak ingkuntr mukminin, nah, ini adalah masalahnya. Dengan dua jalan ini saja kita sudah dapat mengetahui dan ini sudah menunjukkan kebesaran hati mukmin. Maka saya katakan Walaupun dalam pertama kali menerima gangguan internet, iklan dan sebagainya, toh akibat yang pasti akan berlaku asal ingkuntr mukminin sudah dialami langsung. Secara hebat dan dahsyat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Islam, di dalam memperjuangkan agama Islam. Begitu apa yang dialaminya sampai topnya sebelah dan tidak ada. Tadi saya katakan Nabi dan Rasul siapa? Apabila orang biasa akan mengalami keprihatinan setopnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak. Apabila kita kita ini. Walaupun dikatakan dengan perintangan gangguan susah, tapi tak tidak ada sepotong kukuh hitam dari apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, kita apa yang kita alami? Nah, jadi kalau begitu, walaupun bagaimana kita harus menjadi mukmin yang sesungguhnya, toh nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu SWT, maka dalam hal yang demikian tadi, Sampai tahunnya dinamakan amal khusyuk, justru pada saat itulah Allah mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW dan menunjukkannya apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wataala terjadinya isra dan miraj. Menurut riwayat yang tersebut pada malam 25 Rajab. Sedang Nabi tidur bersama dua orang Dihijir Ismail Bahkan ada yang katakan di lain tempat Di sana Nabi tidur bersama dua orang Yaitu Syeduna Alim bin Abi Thohir Dan Syeduna Ja'far bin Abi Thohir Saya ingat malam datang tiga orang malaikat di Mikail, Israfil omong-omong malaikat ini mana? dia itulah yang dikenal dia sudah besok malam saja. besok malam begitu juga datang lagi omong-omong tiga malaikat mana? itu yang tengah ayah sudah besok saja malam ke-27 malam 27 datang mana? itu yang tengah, baru ditanggung diambil lah apa yang menjadi omongan malaikat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tahu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan begitu juga Nabi Nabi mempunyai sifat khusus tanah mu ainahu walayana mu tidur matanya tapi bangun hatinya matanya tidur seakan-akan orang tidur kejam, agam rem, tapi hatinya tidak jadi sibat lagi. Jadi apa tahu kita? Lain kita kita ini. Mata aja terbuka tapi hatinya tidur. Kadang-kadang mata terbuka begini, tapi itu sudah tidur sudah. Dari apa? Dari sangat ya Apalagi kalau sudah matanya dikejamkan sekali, otomatis sudah. Hati dia sudah tidur. Laini, tapi kalau Nabi tidak berkata, ainahu AYNAHU WALAYA NAMU qalbuh. Sudah. Lalu dibanguni, dibawa ke daerah Zambal. Setelah ini sana, lalu dioperasi. Gajah Nabi Muhammad SAW dibukain oleh Malaikat jibril dibantu oleh Malaikat Mika'i. Nabi dibuka hatinya ini bukan sekali itu, bahkan ada beberapa kali. Ketika masih berusia 4 tahun, di daerah Halimah Saadia, Nabi dibawa oleh malaikat-malaikat ke atas gunung, bukan dibuka jadanya, masih empat tahun. Dikatakan juga sebelumnya lebih terputus juga begitu dan akan itu juga. ini beberapa kali. Dibuka jadanya, diambil hatinya disucikan dengan air zam-zam, lalu Nabi iman, ketaatan dan sebagainya. Kenapa kau disucikan apa hati Nabi kotor tidak? disucikan ini adalah wazaduhu tohwan ala tohri sudah suci ditambah suci wazaduhu tohwan ala tohri mereka malikat menambah suci di atas suci lalu dikasih kekuatan iman, hikmah dan sebagainya untuk berjalan-perjalan yang bukit jauh lalu disediakan kendaraan Memang diaturnya oleh Allah SWT Dengan demikian cara-cara dunia Cara sunnatullah Tanpa apa-apa Allah -apa, ta Maha Kuasa diambil saja Dinaikkan bisa Atau dibawa oleh malaikat dapat. Ya, mengapa diaturnya oleh Allah SWT dengan peraturan dunia Ini semua mengandung Pelajaran bagi kita Selagi kita masih di dunia untuk memperjuangkan sesuatu harus memakai cara-cara door yawi yang sudah diaturnya oleh Allah yang dinamakan tilkats sunnatullah, alat takjil dan sunnat Nah, sunnatullah berarti kalau orang akan berpergian akan usah mesti ada alatnya, termasuk ada kendaraan. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun disediakan oleh Allah kendaraan, yang mana kendaraan itu pun juga yang dinilai oleh Nabi-Nabi dahulu. -Nabi tapi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Esimewa Kendala ini berupa Orang kalau menyukakan Nabi Muhammad Sallallahu SAW diisrakan Naik petir Naik tilat bedek macam-macam Wah ini keliru salah Sebab Nabi sendiri bercerita Didatangkan oleh malaikat apa? ton baybo jabah ini ada istilah dan sudah menjadi bahasa dalam bahasa Arab jabah haywar a arba atau jadi hewan yang mempunyai empat kaki malah nabi menceritakan besarnya lebih kecil sedikit dari daripiwar lebih besar dari daripada jadi modelnya model kuda hanya modelnya agak lain, ekornya sama dengan ekornya sapi dan kakinya sama dengan kaki unta. Di kakinya yang muka ini ada dua sayap kecil. Jadi bukan burung yang digambar kan, baru. Itu siasatnya orang cari uang itu. Itu golongan waktu <San> itu. Iya, bukan <San> itu digambar begitu tempo wajahnya perempuan, kita di rumah dikatakan itu burung. Bukan begitu. <San> malah rumah yang ada itunya, mereka tidak masuk ya, mereka tidak masuk jadi bukan itu orang tidak tahu tidak ada foto waktu itu, tidak ada fokus dan sebagainya hanya nah, Nabi cerita, kurang begitu, jatuh, turpewok dan sebagainya nah itulah, Karim Mahmud sudah, mempunyai ketepatan yang luar biasa lari selompatan, itu jauhnya sama dengan pandangan matanya Sepanjang matanya, ini memikirkan Tuhan. Sudah dinaiki berangkat menuju ke syam. Nah, dari almasih Haram ke almasih syam, ini dalam perjalanan ini yang dilakukan Israel. Nah, lalu di dalam perjalanan ini, ada riwayat Nabi melihat apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ada yang lagi antara bumi dan langit. Nabi melihat. Ada lihatnya lagi setelah masuk di langit-langit melihat. Jadi kalau kita kumpulkan beberapa hadis-hadis menjelaskan ini, ya ada tidak sahih, ada tidak hasan, ada tidak Ya, ini macam-macam. Jadi anda lihat setelah Nabi keluar ke Masihawar dan berjalan ini melihat macam-macam. Ada yang katakan setelah dari Bayu Laham sampai ke belakang dia melihat macam-macam. Ada katakan Baynas Samak Walauh, Nabi melihat macam-macam yang -macam ditunjukkan oleh Allah. Ada katakan bila setiap langit macam-macam dia lihat. Pokok kesimpulannya, di dalam perjalanan Israel dan Na'rad, Nabi memang ditunjukkan oleh Allah SWT Pertama, keadaan orang yang baik Kedua, keadaan orang yang tidak baik Ketiga, Nabi mengalami rintangan-rintangan dan buddhaan Sehingga Nabi selalu selamat Ini menandakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW Sangat terjamin Daripada kudaan dan rintangan jelas selamatnya. Alang keempat Nabi melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah SWT Di dalam alam yang segini kami luas Yang kelima Nabi mendapatkan Diyah dari Allah SWT yang merupakan Kesemuanya ini Anda sangat mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW Membesarkannya Begitu juga bagi kaum pengikutnya Artinya kaum muslimin dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW nah, Di samping itu, ini kesemuanya Merupakan ujian, Merupakan ikhtibat, merupakan ujian Maka setelah terjadi Sama Allah macam-macam manusia Yang tadi Islam Adil murtad yang tadinya belum Islam, ada yang maksud Islam, yang sudah Islam ada yang kuat, macam-macam. Jadi merupakan ujian. Maka setelah Nabi menceritakan tentang Islam dan Allah, ada yang murtang. Bahkan ada yang menurut masalah Islam, ada yang kuat, tetap makin kuat. Menurut Islam al-Bakar al-siddiq, makin kuat, makin kuat. Dalam perjalanan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu SAW, saya serangkan tadi, di antara bagaimana orang yang baik Termasuk orang yang memperjuangkan Agama Allah Orang yang memperjuangkan agama Allah Mendapatkan Balasan yang luar biasa Dari Allah SWT Pada malam Isra dan Mi'la Dilihatnya oleh Nabi Muhammad SAW Dicontohkan oleh Allah Sebagaimana orang-orang tani Sekarang menanam Sekarang tumbuh, sekarang panen Begitu seterusnya putus-putus. Ini haser daripada orang yang selalu memperjuangkan agama Allah swt atau orang yang berjuang demi keluhuran dan kemenangan agama Islam. ditunjukkan. Kemudian ditunjukkan orang yang tidak baik, wah macam-macam. Bagaimana keadaan orang yang tidak baik? Tunjukkan semua. Ya sisanya akibatnya termasuk orang yang malas sholat. Sudah ditunjukkan bagaimana orang yang malam malam malam solat di dalam alam alam alam tahanan alam perzak melempar menghampiri kepala mereka sendiri sampai pecah pecah utuh laki ambil yang diambil pecah kelak itu termasuk orang yang maka ramuan makan lidah yang mana mereka ditahan di penjawan jarah. Akan kuat tidak dapat segi lempari oleh malaikat-malaikat yang jaga dengan batu Wah ini orang-orang yang ahli makan riba, Begitu juga orang-orang yang ahli rindah Begitu juga perempuan-perempuan yang kianat pada suaminya dan macam-macam Orang yang pegang amanat yang tidak sampai dan sebagainya macam-macam ditunjukkan nah, Lalu rintangan, nabi dirintangi dan digudar oleh setan, nabi selamat oleh pengaruh Yahudi, Nabi selamat Oleh pengaruh Nasrani, Nabi selamat Oleh pengaruh dunia, Nabi selamat Hingga malaikat-malaikat juga mengatakan Selamat dan umat tidak, umat puluh saksimu nah, Jadi perjalanan, pengaruh dunia, Nabi selamat Umat Muhammad selamat di dalam pengaruh dunia eh, Pengaruh Yahudi dengan Nasrani, selamat Pengaruh itu selamat Nah ini, umat, umat, itu, umat Muhammad selamat Asal betul-betul menjadi umat Muhammad selamat Sampai masuk di Medina, masuk di Madinah, sampai di Tursinah, sampai di Beitul Lahab Lalu masuk ke Beitul Makdis. Kisah sana bulatnya diikat, Nabi masuk, sudah penuh orang menyambut Di kepala Nabi dan masuk Lalu Nabi sholat, juala -jual kaat mengimami Ini menandakan bahawa Nabi sendiri, imamun ambiyak wal-mur, Jadi imamun ambiyak wal-mur Setelah itu Nabi lalu diberi jalan di jamuan Jamuan yang ada macam-macam rimayat ada yang katakan air dan susu, ada yang katakan air susu dan Arab, ada yang katakan air susu Arab dan madur, empat macam. Lalu nabi mengambil mati sedikit lalu mengambil susu menjawab, wow. baik, Tepat, <tuh> yang teruskan. Malaikat jelas spontan menjawab asoftar fitrah. Wah, <tuh> baik tempat yang mengambil fitrah, lambat kesucian. Umpana kamu meminum air lah, wajib umat tertanggung semua umat supaya kaum minum arak lawa lah umat itu semua jati nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kejayaan umat Nabi Muhammad SAW dan penyenang kenapa Nabi kan ambil araknya, Tidak ambil airnya hanya residu. Nah, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW Maka Jablus pada mengatakan asab tal khamr, lahawat umat itu. Allah shariat talma, lahawat umat itu. Allah shariat al khamr, lahawat umat Mumpah kau ambil air, akan jelaskan semua Umat, Dan dikata kau ambil arah, sesat semua umatmu. Nabi S.O.S.S.A.M.A.T. Aku zaman Orang yang mengakuman umat, ada saja yang masih keren. Ada saja yang masih mabuk. Ada nggak? Ada saja. Padahal Nabi S.O.S.S.A.M.A.T. Nah ini jaminan bagi umat. Jadi umat Nabi S.O.S.A.M.T. yang sesungguh. Jadi umat Muhammad tetap jaminan yang baik sudah semua Nabi menyambut dasdekir, dan sebagainya dan sebagainya dan apa nabi fi'ar naik langit naik lalu ke makna ke langit nah, buruk pengatur jadi waktu Nabi Mi'rajti tanpa buruk nah, jadi buruk ini hanya untuk Isra' saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi asrobil lail al masjidil haram ila almasjidil aqsa ladhi ba'd haula min ayatina innahu as-samsif ini sudah salsai dari sini Minah nasir hawat ialah nasir abswat naik buruk. Dalam ayat ini pun juga sudah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu kali ialah bijas dan ya ini ia dengan lafadz ayat subhanallah di aswabih abdihi kalau abad ayat ada cemburut gerut berusan dari ayat yang kita ceritakan ini adalah bijaksana ru hayya qolbatani dalilah ini, ini diaptuhi baik dan perjalanannya hanya sekejap daripada suatu malam ketika semalam suntuk kenapa dalam ayat ini pun Allah sudah menyebutkan subhanallazi asra asro itu sudah mempunyai makna menjalankan di waktu malam <tuh> sa yasri berjalan di waktu malam Asrul Yusri menjalankan di waktu malam. Jadi kalimat Asrul Yusri itu berjalan di waktu, ma ya. berjalan di waktu malam, dalam ceruk malam. Lalu pada ayat ini sudah menunjukkan Asrul menjalankan di waktu malam. Mengapa perlu berlailan lagi? Nah, Lailan ini menunjukkan ayat Justin bin al-Laili. Artinya, sebagian daripada waktu malam, malam tidak semalam suntup. Nah, jadi, Isra' Nabi Muhammad SAW bukan semalam suntup, tapi sebagian daripada waktu malam. Itu. Maka itu, Setelah Nabi menceritakan kepada orang-orang megah, menjadi suatu keheranan dan keajaiban, sampai begitu ramai. Tadi saya katakan, ada kalanya yang Islam kemuntan, ada yang bukan Islam masuk Islam, ada yang kuat, ada macam-macam sambutan. Kenapa? Karena dianggap luar biasa dan aneh. Umpama dalam impian Nabi kita tidak nah begitu, tidak aneh kenapa? Biasa. Tapi karena Mekah dan Baitul Maktin perjalanan biasa Naik untang, sebulan berangkat, sebulan kembali Dua bulan pulang pergi itu Mekah dan Baitul Maktin Nah ini hanya sekejap, sebentar dengan malam Bagaimana? Wah ini masa keanean ke dan keheranan nah, Ini lah jadi keistilah Nah jadi Isra'un Nabi Muhammad SAW Hanya sebagian daripada waktu malam Sudah Sampai tibetul naqdis selesai upacara di tibetul naqdis Naik ke langit Naiknya kerangin hanya diindur Dengan tim desanya Dan Nabi Muhammad SAW Dan naik. itu Naiknya bagaimana? Alami'araj Orang tidak bisa tahu bagaimana hal yang luar biasa Mau kok naik Sampai ke langit pertama, lalu dibukanya Ketemu Nabi Adam langit kedua Ketemu Nabi Isa dan Yahya Langit ketiga ke Nabi Yusuf, langit keempat ke Nabi Harun, langit ke-6 uh, ke Nabi Idris, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, dan langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibn. Keluarim Ini pun ada rewat terbalik. Ada rewat terbalik. Jadi memang Nabi Yusuf, langit ke-2, Nabi Isa, Yahya, langit ke-3, dan dikatakan Nabi Yusuf ke-3 macam-macam cerita. Jadi ya, ada hadis berapa mas? macam. Kalau orang kumpulkan semua. Mas, berapa ribayan. Jadi Nabi masuk di langit pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Sampai ke enam. Tunggu Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Kenapa? Wah ini Muhammad masih muda. Nabi akhir zaman. Sudah dapat pangkat semacam ini Dapat anugerah dan keistimewaan semacam ini Jadi Nabi Musa nangisnya itu Nangis terharu Bukan nangis apa Tapi nangisnya nangis terharu, terharu. Nah naik ke langit Ke enam tadi Ditunjukkan oleh Allah Ditunjukkan beberapa Nabi Tampak ada seorang Nabi jalan Sendiri, tidak ada umatnya ada seorang Nabi diikuti hanya dua orang. Ada seorang Nabi diikuti oleh dua orang, tiga orang. Ada dua belas orang macam-macam. Wajah seorang Nabi diikuti umat banyak. Kata tidak bidangkan itu umat saya bangga. Oh, bukan itu umat jahat saya. Umat saya mana? Coba lihat Wah penuh sekali. Sudah tidak bisa bayangkan. Lalu ada suara ini di antara umat ini tujuh ribu orang bakal masuk surga tanpa hambisan. Ada yang pira yang lain. Setiap satu dari tujuh ribu tadi membawa lagi tujuh ribu lagi masuk surga tanpa hikmat. Jadi tujuh ribu kali tujuh ribu. Ada lagi tujuh puluh. Setiap satu dari dari barang ribu membawa lagi tujuh ribu lagi. Iya tuh contohnya tadi. Waktu Nabi menceritakan cerita ini termasuk siapa Tanda-tanda Tanpa Tanda -tanda dia antaranya orang gak, yang tak tahu mendukun. Jadi antaranya orang sih gak tahu dukun, tidak tahu mendukun, lain setiappun, mana setiappun, tak tahu dukun, tak tahu mendukung, dukung. Dukun. Di antara itu artinya tidak percaya dengan kalau ramal, dukun dan sebagainya. Dia tidak bengkak ramal, tidak cukup orang itu, tidak golongan itu dan lain setiappun di antara. Waktu Nabi menciptakan orang ini semuanya ada sahabat namanya Ukasha. Sahabat Ukasha waktu Nabi cerita-cerita yang maksudnya tambah insaf dan sebagainya, ada sahabat Ukasha minta, ya suatu akan saya dari golongan itu. Juga Nabi antamin minhum kamu golongan ini. Jadi sahabat Ukasha langsung jelas golongan yang pun jenazah berdiri. Memang kalau ada kebaikan itu orang itu kumpul cepat minta. Ada lain tanya, tanya, minta setiap ukasya. Ya so, saya juga doakan, minta benar itu, oh kamu sudah di jahuli oleh ukasya. Distop oleh Nabi, kamu di jahuli oleh itu ukasya, Sabar kok ke ukasya. Orang akan tanya, kenapa Nabi kok kan jawab semua begitu. Kemungkinan di majlis itu ada orang munafik. Kemudianlah kemudian, kemudian eh, kemungkinan ada orang macam-macam. Kemungkinan kalau satu jawab, semua, semua, semua, semua, bagaimana? Sehingga mereka macam-macam. Nah, ini sangat bijaksana Nabi tidak menyinggung hanya tutup sabakokah Ukasha. Kamu sudah dihului oleh sahabat Ukasha. Nah, yang butong sahabat siapa? Ukasha ini sembongkan. Kalau ada apa-apa kan? Siapa lagi Kamu kalau meni. Nah, jadi waktu Nabi di langit ke enam sudah tunjukkan oleh Allah bagaimana jumlah umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi akan bangga, akan senang umat yang paling banyak. Tapi ada hadis itu. Tazawujul waluta, waluta. Pak ini mufahim di kubur umam yang berkiamat. Anda lihat ini mukasum tulum yang berkiamat. Kamilah perempuan golongan yang banyak anaknya. Karena saya akan bangga dengan kamu tu penuh. Jadi ubat pahamat paling penuh. Nabi bal dan malik. pah, malik paham. banyak ubat pahamat. Lalu naik ke langit 6, naik ke tujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim bersandalah di pintunya al-baytul ma'mur. Setiap langit ini ada bayi. seperti Ka'bah, bayi tiza dan sebagainya, ada bayi ma'mur. Itu bayi ma'mur dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk, keluar kembali. Malaikat lain, maka lain. Dari mulai Allah menciptakan sampai hari kiamat. Ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim Alisalar, Nabi Ibrahim bersandia Muhammad sampaikan salamku kepada umatmu dan katakanlah kelak kepada umatku bahwa surga itu tanahnya subur, umat sebenarnya memperbanyak tanaman surga, iaitu pembacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Sila wajah Allah, pula Allah, pula Allah. Nai, ini pesan Nabi Ibrahim. Untuk Nabi Muhammad menyampaikan salam pada umatnya dan supaya umatnya memperbanyak tanaman dalam surga yaitu dengan pembacaan Subhanallah walhamdulillah waaila ilallah wallahu akbar. Naik okay, Nabi ke sitra tuluthah. Sitra tuluthah itu sitir itu tanaman. Sitra itu tuluthah Jadi tanaman yang luar biasa malam itu dihias oleh Allah SWT. Yang sasidratama yang sasidratama yang sasidrat Mazharul Basra Wah dilihat luar biasa di, di, di, Dias oleh Allah SWT Malaikat-malaikat hingga di sana Ingin mengetahui bagaimana Wajah Nabi Muhammad SAW Dan malaikat-malaikat ingin mendapatkan kemuliaan Sampai dicubuhkan seakan-akan gagah Hingga di pohulan yang besar Malaikat-malaikat akan melihat Nabi Muhammad SAW Sampai di sudut Taha, lalu Nabi mampir surga Masuk surga, dilihat segala macam surga Waktu masuk surga ada bila jari yang luar biasa cantiknya Heran Nabi, tanya Eh, kamu kepunya siapa? Saya kepunyaan Zed bin Harithah Kepunya kan anak angkat Nabi yang diajak ke Taif tadi Itu sudah disediakan Sudah ada calonnya <laughs> Jadi calonnya berada Lalu Nabi berjalan lagi ketemu di surga ini ada ketua, kuatku agus luar biasa. Banyak tidak dari untuk waktu itu. Nabi melihat, tanya siapa? Wah ini tempatnya Umar bin Khattab. Kebeliaan bin Khattab. Tidak dari banyak sekali. Kata Nabi berkuda, sama balok-balok ramang. Al waktu itu saya enggak tanya. Terus saya berkata kenapa rasulah? Wah saya khawatir Kamu Umar sangat cemburu kami. Wah tidak. Jadi sambil berkuda waktu turun mencintakan. Waktu Nabi jalan di surga, nampak sahabat Bilal jalan di surga, nampak sahabat Bilal jalan di surga, padahal Bilal masih itu bikin nampak makanya terlumpah emas. Kenapa? Bilal pangkat itu, karena Bilal itu termasuk keistimewaannya, setiap bersuci, adanya kudur, sholat, dua, rohkah, ini keistimewaannya. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi dalam surga itu, ma la a'inu ra'at wa la uzu man sa'i'at wa la ala qal yang luar biasa keluar di sana dia terlakar. Waktu Nabi lihat terlakar ketua lama malaikat malaikat salam memang malaikat tidak pernah ketawa sama sekali malaikat malaikat. Lalu melihat terlakar luar biasa segala macam. Nah, di sana yang dilihat oleh Nabi wa inna aksara aliyanisa. Jadi jumlahnya orang terlakar itu paling banyak orang perempuan. Wah, ini harus kita perhatikan. Harus nah, betul-betul kita sayangi, kita kesihani orang-orang perempuan ini. Wa inna aksharu ahliya nisah. Bahkan ini ada adat, bukan lagi. Selain Islam dan Allah, ada lagi cerita bahwa Nabi juga melihat surga. Wa inna aksharu ahliya Kalau kita lihat memang sekarang jawabannya. Kebanyakan mungkar maksiat ini orang perempuan kesihahan. Lagi-lagi tidak menjaga. Sama olahraga sekarang sebenarnya. Celana pendek begini, baris dia itu. Perempuan-perempuan lagi ala kita untuk senang. Selektor. Lah ini. kadang-kadang yang punya anak itu, anaknya yang sudah begitu, iku pendeta, apa bapaknya alingaji jamaah al-tahlil. anaknya itu ndak apa kadang-kadang mau lihat. Setelah di sana enggak lihat anaknya itu. Lihat sampingnya. Lain enggak lihat kesetrum. Sampai kadang-kadang ini sudah jamaah, tolongan masjid, tolong sekarang, mandakan polis, ya campur perempuan diikuti sekali. Nah kan kesian, betul-betul kesian. Betul -betulnya. Padahal inna akhtar alihan ni nisah, nah, ini padahal selalu nanya. Jadi kalau kita tidak menisah bagaimana? bergiman, me. berarti orang ini menjumuskan. Jadi harus betul-betul, wa inna aktor aliyah nisa Jadi perempuan-perempuan harus adat, lagi-lagi Atau ya. memimpin perempuannya, jangan sampai menjadi ahli neraka Nah, urutin nanti itu, oh, gimana-mana sejak Jangan lihat Maka mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan Nabi keluar disana terus naik ke langit Ke, ke, ke, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke, hijab, ke hijab Sudah sampai satu tempat Jibril tidak berani Disana, Nabi naik yang mursal. Di sana Nabi sujud pada Allah Subhanahu Walaikum dengan membaca surah surah sujud, hormat pada Allah, membaca at berbuka, bersalawat, bertiba dengan Allah. oleh Allah Subhanahu Walaikum as ayuhan Nabi wa rahmatullahi barokatuh Nabi Jauhari asjad Jauhari as-salamu alaина wa ala ibadillah salihin. Nabi Sunnah mendengarkan asyhadu alaihi wa kan, asyhadu an anna Muhammad Rasul al Allah. Maka ini ditaruh dalam sholat supaya kita ini selalu ingat. Dan memang sholat menjadi Nga'wa'jil Mu'min. Setelah mendapat wahyu dan wajil ma'ya, dia ada mendapat sholat lima waktu. Yang tadinya lima puluh. Karena Quran dan Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, dan sebagainya. Sampai jadi lima waktu. Lima waktu sepat, saya menjalankan dengan sesungguhnya, akan mendapat pahala sehingga lima waktu. Maka jelas, As-sholat diperintahkan di sana, diberikan di sana, ini menanjir, men menjadi kenapa? As-sholatul mi'rajul mu'min. Solat itu naiknya ruhani orang mu'min. Orang mukmin yang solat naik jiwanya. Naik, terus naik. Bakul solat Allah Akbar sudah muci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Naik ini. Al-Rahman al-Rahim Ma'anikiyam Naik Terus menyatakan Iyakan na'bu juwa Iyakan as-ra'in Mengajukan permohonan Hei jalan Akhirnya sudah Tukur sujud Jadi naik. naik, naik Naik Setelah selesai Sudah jiwanya sudah tersentuh Tersuci Dibesikan Ya ini Jadi Sholat ini betul-betul menjadi Me'rajul Mu'min Jadi kalau orang sholat Jiwanya naik menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala muna jat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka orang yang menatapi salat bagi manusia mesti jadi orang baik tapi kalau orang tidak salat na'udhu billah atau s.a.w. tidak kalah nah, maka jelas inna sholatan ha'amir fahsai wal menengkar Nabi turun s.a.w. terus turun s.a.w. betul makdis sudah buruknya dilepas naik lagi buruk masuk ke Mekah. itu hanya belum sebut nah, pagi Nabi cerita macam-macam Sambutannya orang termasuk Abu Jal dan lain-lain sambutan yang orang-orang ini Ada yang kuat tadi sudah saya ceritakan Dianggap Nabi Jepit Betul Muhammad kamu kesana di malam Kalau betul coba ceritakan Nah gimana Masjid maksud ah, so, Berapa jendelanya Berapa pintunya c -c Ini macam-macam Nabi Muhammad tidak Ia Allah melihatlah Jepit Terus membawa masjid Taruh di muka Masjid taruh di muka, Nabi sudah saya ceritakan Lihat di masjid Inilah jadi kejadian itu saudaraku. Maka ini betul-betul menjadi ujian bagi manusia kesemuanya mana yang kuat imannya dan mana yang tidak dan menandakan bahawa kebesaran Nabi Muhammad SAW dan Nabi mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dari Allah Subhanahu Wataala begitu umatnya. Maka selesai saudara Allah Nabi meningkatkan perjuangannya. Sampai Hijrah yang akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa Hingga tersebarnya agama Islam Sampai Mekah, Madinah diislamkan Hingga menjadi daerah pertama Islamnya Mekah dan Madinah Hanya Madinah pertama Lalu Mekah selesai Nabi wafat selesai Tidak berjuangannya nah, Nabi wafat di Madinah diteruskan oleh para Sahabat sahabat kata kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sahab Islam tercita di dunia. Nah, jadi betul betul ketajam Islam dan akhlak ketajam yang luar biasa dan betul betul menandakan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dicitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam semua sudah dialami sudah dilihat dengan dua mata kepala sendiri. Maka kita kaum muslim syukur Alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lain, mari kita meningkatkan ilmu, ilmu pengetahuan agama Islam dan kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita mendapatkan husnur. <Susur> <Susur> suara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 وقام من ذلة فصلت وقام من نرامة وصلت بأهل الله الله على طه قداميش مضادك، وامتنا لا حبّ وجماعة، الله مصلّى مع الجنة من أول وجسّوها، والذين معه في قصورنا بلا أول من يجسّوها، ورحّلنا يومئذ من خلاك ما ذر في كل سنة، ولا تكنا ما غنى عنك ولا عن قدر الله لا تجعل في مجهة لا أحداً لعساك بمن توبت للرب، وساتك بيدك ما تهلك نعم يا مخلصونا ونا بو لا نعلم من مهاب هذا الساع وظهرها الله يرحمنا اذا شمن نحفظه وفينا صلوا صلوا علينا امين الله مدام يا رايق الذنبي بما شكري وفي يوم لقائك من الذكرين احمد صادق الشكر <تصفيق> امين واذا واخذنا منك من فضلنا عين، الله بقنا شر الله لبين، الله بقنا شر الله لبين، الله شر الله لبين، واجعلنا هذه الدنيا سالمين، الله متقن الرسول الكريم لنا شهود، وارضنا من أيام الدنيا الطيبة والوفيات، الله ماسكنا من حولنا بك محمد صلى الله عليه وسلم، تانيات لنا ربنا لا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 al arba al-haq. Munyada al-Fatihah bisaket al-Fatihah. Lil-Mudi. Kamu bakar kan?